Endaian gaztetxe baten aldarrikapena ibilbide luzea izan du. Endaiako gazte asanbladak alegin guztiak eginditu errikoetxearen bitartez gaztetxe bati irekitzeko. Azkenean aurtengo udan sasiko gaztetxea okupatu zuten. Magen hospitalaren jabetzakoa da. Errikoetxeak Jabekin akordio batera iritsi ziren irailaren 15ean amaitzen zen epea. Baina epe hori iraganda gaztetxean jarraitzea erabaki dute eta lanun bat hontan irekiera ekitaldia burutu dute ere bai. Irati eta Inoak egunaren garrantzia azpimarratu digute. Bai, hori da. Atzo azken laneak egin ditugu, azken detalak bukatu ditugu, eiten eta guzt presga dela gaztea inauguratzeko eta azkenean ba hori. Itxite ganoen egun eritxe da. Ustu, azken asteetan aldatu dela gaztetxea inez baino gehiago. Beraz Egun honi begira prestaketak horrein gehiago azkartu ditugu eta gaur ikusiko dutzen gaztetxa oso desberdina da. Horrein uh -huh. pixkat e, lanketa bidaratuko dut lagileago elkarteekin e, zerbait erekineko nuke eta ba, auzokoekin pixkat ba, e, langitate la mano osoni bizi amateko ta gure helburua pixka betetzeko. Mm -hmm. Irekiera ekitaldianen jarduerak giro ezin hobean iragan dira egaitza irasto sasiko gaztetxeko kidea. Hori da, eh Kristo jende hurbilduan, naiz eta e, guraldi txarrarekin hasi dugun eguna eta oso pozte gaude horrengoz. Goizean goizetik poliki poliki jendea gerturatzen hasia zen. E, aldi aldugozu pixka bat e, azaldu nola izan den bueno hasiera guzti hori zer egin du zuten. Ba, e, Amagitan egin dugu e, inaugurazio ekitaldia, e, bertan txalapartari batzuk, e, agurra dantzatu da ere, bertxolari batzuk, eta ero e, okupatu genuenetik horren e, arte e, e, e, egin dugun guztia e, bideo eta argazkitan ateratako guztia e, bideo bat egin dugu eta horren projekziora egin dugu. Eta gero e, ordubitan asigera bat eta bazkarian e, iruritan malau bat bertsuna elkartu gara. Bien bitartean euskal herratietan jakin izan dugu Pariseko ospitaleak e, eskutitz bat igorri ziola irailaren amalauean, kotxie zen arro hau zapesari, galdezka eazain urratxe mango zituen irailaren amostetik goiti, baina momentukotz ez dute erantzunik jaso.